Kord pihva kandis võtsed kaks vanaite porgandeid üles. Tõmanud ühe paraja juurika maast välja hagab üks neist haledalt nutma. Teine küsib, mis sa nutad? See porgand tuletab mulle mu kadunud petkat meelde. Mis nii suur? Küsib esimene. Ei, nii George, I enjoy